Kaks homoseksualisti öö, räägivad üks teisele oma unistustest. Üks räägib, minu unistus on selline, et lähe kastani paari. Vastu tuleb mulle selline et suur ja tugev mees kollastes pükstes, platformkingades, võt, võtab mind kaasa takso peale, sõidame kõige nooblimasse restoraani, sööme, joome ja siis kõige kallimase hotellis terve armatseme. Teine homoseksualist räägi, kui minu suuri unistus on selline, et ma olen kiive dünaamo ründaja ja mängin täis staadionil kodulinnas linnas Moskva Spartaki vastu. Mängin, mängin, triplasin kogu vastas meeskonda üle ja sattusin vastamise värava vahega, mängisingi teda üle ja lõen väravast mööda. Ja terve stadion tõusab ja karjub. Nud pida raas! <laughs> Aga tegelikult ma tahtsin soovida palju õnne ansamblile meie mees. See on üks vabareigi, üks paremaid ansamble, kuna ta harrastab laudla paremaid hellilooe loomingud. Ja nii edasi. Ja päänab.